Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu as-salamu ala Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa men tëbihahum bi ihsan ila Jomiddin Allahu në gjallë gjerallu e falëndarojmë dhe vetëm për eti ndim dhe falë e kërkojmë nërësallahu datë dhe bekimet Allah që ofrëm i Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familjen shokët dhe të gjithë atat që ndjekin këtë rukë dhirë ndirë në fundë të kësaj bota Të nderuar lozër, po vazdojmë edhe sonte dhe vazhdimi jon do të jetë pikërisht atje ku i mundëm në takimin e fundit. Tek pengesa e tretë radhës nga pengesat që kemi përmendur dhe kët pengesë kemi formuluar duke u quajtur mungesa e, qua e, e planifikimit të duhur. Dhe kemi shëruar atje se çka nënkupton planifikim Do ku munduar që të vëmë një ndarje mes këtij termi dhe nocioni në jetën e përditshme që bëhet në sfyrat e ndryshme dhe asaj që ka të bëjë me atë që ne vetë na takon. Tëndrologjor çdo njeri në jetën e një kësaj bote synon të jetë i suksesshëm. Pavarësisht si e kupton dikush suksesin, mirëpara që smarrancë është se të gjithë njerëzit e urrejnë dështimin. Askush nuk dëshon të jetë i dështuar, pavarësisht në çfarë, në çfarë fusha apo në çfarë drejtim më bëhet fjalë. Andërve besimtarë synojnë suksesin, edhe në jetën e kësaj bote në fusha të ndryshme, ndaj gjithashtu ai e synon suksesin edhe në botën tjetër. E kurimi të suksesit dhe kurimi të arritjes e, e fitores edhe në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër, atëherë do të të pikë vendimtara dhe element i do mëzdo shumë në këdretim është planifikimi. Mënë të quajmë si dëshirojmë, si e kuptojmë më letë kjo nuk është më rëndësia mërtimi, e rëndësishme është të kuptojmë thelbin dhe të kuptojmë bërthamën e kësajteme. Në takimin e kaluar kemi përmendur, do të të kuptimin e drejtë, apo respektivishtë elemente që përmbajnë, që i përmban në vetën e ti defin definicioni i planifikimi që ne e sënojmë. Dhe të kemi përmendur se këtë definicion në vetën e ti përmban katër elementet rëndësishme dhe i kemi sjaruar, duke të reguar pas taj edhe do të tëtë të qendrimin e islamit për bal planifikimit. Dhe kemi thënë se Korani dhe suneti pejgamberit sallallazëm janë tëmbushur me kërkesa në këtë drejtim. Dhe për këtë kemi sjellë disa shembuj duke përfunduar takimin e kaluar me ngjarjen e hijrëtit shpërnguljes së si pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe si ai e ka planifikuar tërë kët udhim me rëndësi dhe vendimtar dhe si ja ka dalë me lenë Allahu جل وعلا në fund të kësaj rruge. Normalisht Të rejë që kemi cik është mëtej për e natyres teorike dhe tashme kemi nevoj që pak të orientuami ka aspekti praktik i planifikimit. Nështë e ndër nuk e kemi të qarë se për shkara alish po bëhet fjalë dhe për shfar neve na duhet kjo planifikim. Andaj aspekti praktik i planifikimit dhe dobi dhe për shfar na duhet dhe tja tema e sëndshme me le në lotëmanua. Të nërëlazër, kur flasim për planifikimin, atër duhet të adim se planifikimi që ne po e sënojmë dhe po flasim për te, a i prek 4 fusha të rëndësishme të jetës i besimtarit, 4 dimenzione të jetë të rëndësishme, të cilat, realisht janë edhe obligimet dhe detyrat e njëriut njëtë në kësa i bote. Dhe këto e Dimensione edhe këto detyra, këto obligime jetësore i ka përmbledhur në veten e saj një sure e madhështore në Kur'an. Të cilën sa e lexon njeriu dhe sa herë do të të njëjë kuptimet e saj bindet në thënien e Imam Shafiut, rahimahullahu, i cili ka thënë, "Mos ti ke shtrëzitur as një sure njerëzimit" Pas surës El Asr Le kefet hum Do të një mjaftanë të surja El Asr Andë Allah gjëllë uala betot Vë El well Asri Pasha kohën Dhe koha për neve është jetë a jonë Qfar kemi të bëjmë ne me kohën? Kemi të bëjmë me kohën në kuadrë të jetës tonë A ka kuptim koha për neve A tërë kër nuk kemi jetë? Nuk ka kuptim Nga se nuk ka njeriu Do të të qasje në kohën Në këtë botë Në momenti kur nuk existan Dhe kur Allah më betohet në kohën Realisht Për neve është më rëndësi Se këtu për bëhet fjallë për jetën E pas të i betimi Allah u thot In në linsa në lëfi Husër Njeriu me dëvërtit është në humbje Dhe ne e thamë se qdo kush e synan Suksesin the e ka humbi edhe dashëmi, ndërsa Allahu xhallahu ala këtu po thotë se shumë nga ata që Zoti u adhuroj jetën dhe me këtë jetë Allahu xhallahu ala i futi në një provim në këtë botë, shumë nga njerëzit e humbën realisht jetën. Shumë nga njerëzit dështuan në provimin e kësaj jete. Por nuk janë të gjithë kështu, patyshim Ka shumë nga të tjërë që janë të sukseshme E kush janë këta Vazhdojnë Allah o gjëllë ola me i përmend Të sukseshme të cilët Sukses në tyre e kanë shtri Në katër dimenzonet të rëndëshme të kësa jete Illen ledhine amenu Wa amiru salihati Wa të wasahu bil haki Wa të wasahu bil sabër Përveq atyre të cilët Besuan drejt Dhe pruan pun të mira Dhe pruan pun të mira këshiluan dhe u këshiluan me zvete në punë të mbarë dhe të mira dhe në të vërtetën, dhe gjithashtu u këshiluan me durem dhe qëndru e shmëri. Ndaj realisht të nërëzër, planifikimi që ne përësunojmë duhet të jetë i orientuar në këto katër anë, katër rritime. Kjo është planifikimi i rëndësishën për njerion. Besimi, vepra, pastaj, Me këto dyja, pasi që ka plotësuar vetën e tij, të plotson të tjerët me të vërtetën që ai e ka kuptuar dhe e ka praktikuar, dhe gjithashtu të jetë i gatshëm për të ballëvaqur me provat, me sfidat e ndyshme që i ia sill jetës së kësaj bote. Prandaj, në të gjitha këto fusha, duhet të kemi plan se si duhet ta realizojmë çdo kërkesë nga kërkesa e kësaj sure andaj un dua qe të marr doktor këto katër fusha normalisht dy të parat i kanë bashkuar në një pikë nga se kanë të bëjnë me përmirësimin e vetës dhe kanë të bëjnë me plotësimin e vetës andaj nuk i kanë dorë ndërsa pika e tretë dhe katërt që tani është e dytë dhe e tretë Jan të ndarë me pikat e vëta që do t'i përmendi sonte me Lena Allahu ta xogjat. Po dyshim se këtu ka shumë pika, dhe të kaluara kanë thënë shumë pika. Dhe dikush mund ta kupton se çenka vështirë të shumë pika kush i mund men. Kto pika të ndrollezë sikurse e kam përmendur edhe ndërse e kaluara e përbëjn sistemin që ne duhet të funksionojmë në kuadrin e tij. Na duken të vështira, na duken të rënda, na duken problematike nga se ne endo në kemi në sistem. Por më menin kur të pika bënë pjesë për bërë se jetës tonë, me angazhim dhe me mundëme përpjekja dhe futemi në sistem, nuk do të ketë nevoj pas taj që gjithë mund të i majnë menë, të kujdesemi, të i kujtojmë, s'ka nevoj, nga se filan sistem me funksionu vetë vetiu, pa pas nevojti me u këthi pikave. Por diri sa, të futemi në sistem në kodrat të rëpikave, unë një këshillaj që të kujdesin i pak më shumë për topika që po i prezentojmë në që të dëshirojmë me suksasti evitojmë pengesat në rrugën të në të, të lagja dhe gjelalu ndaj mbi cilat pika ndërtojt planifikimi i duhor për përmisimin e vetë vetës në drejtim të dies dhe në drejtim të veprës e mirë e se tash na duhet dhe të të që të plecojmi në rafsh në dies dhe të plotsohemi në rrafshin e veprave të mira. Kjo është e kërkuar. Me se Allahu xhallehu ole ku do që ka e ka përmend suksesin e banorëve të xhenetit e ka ndërtuar innal ladina amanu wa amilus salihate. Ata që kanë besuar dhe ata që kanë bërë vepra të mira. Dhe besimi në këtë rast, koto bëjmë aspektin teorik, ju e jeni në ai saqë dush ti me një uftë. Dhe amelus salihati veprat e mira, pasta i zbërthimin praktik të kësoj njohje, varsish nga kërkeset e kohës dhe vendit, dhe rëthonove që ti si njëri gjindesh. Rëndaj, është kërkes që ti të plëcoash në rafshnë e dijes dhe në rafshnë e punëve të mira. E që i bia, se ne emi të mangët edhe në aspekt në dijes edhe në aspekt në punëve të mira. A ke rafshnë, ose a e pranën faktin se je i mangët në dhije, pa dushim se po, a i një të gjitha ato që duesh me i njovë të, për të liruan nga përdisijet e paralata zogjel? Në qofësimi të mangët, atërë pytja e dytë është, si ke planifiku me evitu këtë mangësi, është pytë nërmala, nga se vahjë i kërkusi vjen, asë shpallë e kërkusi vjen, Më dhëmë këmë planifiku të najtë edhe po shpresojnë që në andër një ditë për i ditëve Allah me dhe dhe në gjehlinë. Kjo së ndodhë dhe kjo është që mendurime me nuk shtu. Me dhëmë do të pas plan. Si e kje planifiku nga se? Asë një herë më të nevojshëm për planifikim nuk kemi qenë se në këtë ku. Përshka këtë zhvendosive të shpeshta dhe angazhimeve të shumëta dhe jetët dinamike të e cila në qovë se nuk ke plan stabil, q Shkojnë 10 vjetë edhe tim betë është në pikë në zerë Nga se kjo është i njërë njëtë në tun Që sa ke bon jetë me fillu me mësu kuran me rizu Kanë shku 5 vjetë, e ndës ke mësu me rizu që shduit Opo s'ke mësu heqfare, pse? Po hajtë sëtë pjenisi, hajtë këtë jopë, hajtë këtë ramazan Shkojnë vjetë, dhe se s'ka planifikim S'ka strategjitë saktuar sësime e largu këtë ignorancë Ose mësime të tjera E çfar dihen na duhet këtë tem tjetër. Por çdo ku shpejë neve do të thotë është i obliguar të një gjë ractuara. Në një aspekt jemi të barabartë në fusha të caktuara, e pas aty niveli ndohen njerëzit varësisht nga situatat dhe rrethonat. Për shkakun njerëzit që miren me tregti dhe me biznes Kanë obligim me i njëftë regullat e treksis dhe biznesi që mësë binë haram. Sikur se kemë përmenë se o meri, radiallahu ta ala anhu, ka hynë tragë dhe i ka fudën promim njerëzit, qësë nuk kanë ditë, i ka përrashtu pe i tregun, ka si ka thënë, nuk leje që përshka këtë injëranë së dikujtë të përhapët haramin e tregjët tona. Ka obligim? Obligim është me e ditë, do të thotë njeri ju, se si, për shambullë, Taruan imanën e ti E ka obligim me dit Si me e kry në amazën si duhet E kështu më ratë Këbar që kjo Andaj djetarët kanë thënë Ma la jetim mulu wajibu illa bihi fëhua Wajib A ja pa të cilën nuk plëcoa Dhe nuk kryot obligimi Edhe e botë obligim Mund tjetë një, një gjë në esens Jo obligative Mirë po të bëtë obligative Për shkak se nuk mund të arrijet kryjnë obligimit pos për mes këti mjeti. Për shemë, ta shme qenë me abdes nuk është obligative, nga se se ki mu falë, por ku bie kua në mozit, a mund të kryjtë në mozi pa abdes, s'ka mundësi, barë që është abdesi. Jo për shkak të vedvetës e ti si abdes, po për shkak si mjet vendimtar për me kryjnë obligimit bota obligative eksemeron me gjitha të tjera në jetën e kësaj bote andaj është nevoja e njeriu edhe martesa është nevoja e njeriu edhe të shtohet është nevoja e njeriu do të thotë që të ketë kontakte me të tjerët është nevoja e njeriu të fiton është nevoja e njeriu të ruajë shëndetin e kës tumeurs dhe të gjitha ato që janë të kushtozuara ose kushtozohat për për mes tyre arritje e këtyre objektivave bën obligative. Andaj e kam plani si me kërku dia. Ktu janë disa prej pikave që mendoj se si janë të rëndësishme në kët aspekt. Të nderu Allahu. Planifikimi i mirë filli i durr e që na mungon, e çata është edhe pengesë, planifikimi i duhur për në rafshin e dijes dhe në rafshin e punëve të mira fillimisht ndërtohet pike a parë në zbulimin e mangësive dhe të metave nuk ke mundësi as gjemë e përmatutje pra ndaj ka shumë njërtë të silet për shambull lezojnë libra ka njërtë të si ndështëta prezentojnë e dërse mirë po nuk shië ndështë në një, një gjurëm Ço serioze te ka ta? Ndikimi i asaj çe bën. Pse? Mund të jesh shumë shkaqe. Një nga ato është se ndoshta a është duke u marrë më aq çu nuk i duhet oll. Ndoshta je duke lëzuar librin që s'duhet ty. E ku më di ti çka më lexu? Nuk ke mundsi më di çka më lexu, për të zon nuk, nuk e din çka duhet më lexu. Çka më duhet mua? Nuk e di çka më duhet. E po në rregull, hajde po e kçu çka po mungon pra. Po mungon kjo kjo e po për të plëcuar këtë, këtë dhe këtë dhe këtë që përduhet, duhet këtë me lezu. Edhe kështu plëcuat më betat, ashtu të mund është përshamu me lezu një qënë libra, dhe prapë mos me qeni plëcuar në këtë rafë se duhet. Mu është me lezu 200 libra. So shkemi numër, nuk është këmi sasi, diko shvallan prezentan 50 dherës e një oftë. So shkemi në nësi sa prezentan. A prezentan ku duhet në temat e dura që ati duhet, Këmë rëndësi, a mirësht me tema që ty duen të përcuështi Për para djetarët për shemë të nërlëzër Ata e kam pas këtë mundësi djetarët nga se Kam pas autoritet dhe kam pas ndikim Nukës sikur se sa të fatketësisht Kanë qenë halkat Apo ato, ato vë, rë, Do të tubimet rëth djetarëve në gjami Ka se gjamiet kanë qenë vendësimit në atë ku Kër ka ardhë një nzanë siri, për shembul, në halkën, në, në klasë, për e thëmë, kushtimesh me, me kuptimin e kësaj kohë, kër ka ardhë një nzanë siri, qëfar i ka thënë Hoxha, mësusi, i ka thënë, adin me lezu Kur'an, për ta kanë ditë në të ku me lezu Kur'an, për povlasën me, me të metë atona, adin Kur'anin, ka thënë një ende, atje dush me shkuni e rehtëm. Ta një vjenë këto Nështimu është mënajtu sa dush Po së pleco është të ona Nga se a që për të mungon ty o është atje Nuk o këto opto Pra ndaj ka nevoj njëri Si kur së dhati për ka ime Rahimullah Të ullet me vetën e ti Dhe të bën një farlaj Një farlaj Edhe, edhe, edhe, edhe inspektimi Edhe, edhe, edhe të shëndurën e hetuas Të vetës e ti Që ti zbulan ant Që mungon Që ka mungon mungon fillemisht nga obligimet para Allah o të dhujel më mungan o Allah i kjo që është jenë amadë më mungan kjo ti e din mua mungojnë këtë aspektu mungojnë këtë aspektu e kështu mërat dhe duhet të jetë shumë i sinqert për të plesuar vetë në ti edhe në aspektin e imanit të zbulen të metat fillemisht edhe në aspektin e diës edhe në aspektin e moralit edhe në aspektin e edukatës edhe në aspekt në komunikimet e tjeret, në të gjitha këto, me i zbulu, qka mu mungën mu? A është sile i me si duhet? A është edukata i me si duhet? A jam i formuar si duhet në këtë aspekt? Ja, e kam vre se mu mungën kja, mu mungën kja. Regull, hapi i pari planifikimit është, zbulimi i asoj që të duhet. Pasit që, kjo është praktikisht është që si bët një planifikimi i dur për përmësimin e vetëvetës dhe përmësimin e vetëvetës të ashtë në këtu dy rafshe, rafshin e dies dhe rafshin e punve të mira. E para ashtë zbulimi i të metave dhe i mangësive dhe dhe të detektimi i nevojeve që ti ki për balë këture dy kërkesave, dies dhe punve të mira. Posa ti ke njohër këtu, ose ke filluar mi njohën nga se këtu nuk njën për një dit e dytit, Po, gjithë mundur me qenë në proces të njojës. Dhe sartë të nje, diçka, me njera e registran. Vajzdojme të utje me njojët e vetë vetës, kësë nalët. Nuk duhet me pritë me njojët krejt që ka duhet, tani me vajzdojë pikën e dytë, njo. E nje, një të metë, dytë, tri, me automatizm e registran. Vajzdojme në këtë drejtim me pikën vjuse. Në aspektet të tjua, që ende si ke njojët e pra vetë vetës, Kur së ndalë dhe dhe se njore vëtë vetë në ti? Nga se nuk mundin me njofë të rajlesht për me se kur kalon e për filtre caktuar, rëthona caktuar, a, se kumë di që, se kum di që, që shtukë qekë në i doptë, se kumë di se amë qëka që i gotë shumë, për s'ke mund me di se s'ke qenë rëthona me apruve të në tënde. Andaj, vazhdanë do tëtë procesi i zbulimit të metave, për ato që i ke zbuluar, i registranë. Pas kësaj, për një këa dytë e planifikimit në këtër tim, është për caktimi i mjetëve të duhra për ta evituar problemin dhe për ta plesuar vetë në këtër tim. Për shambull, qëfar mjetëve munduat? Në qofë se për shambull, e kam detekun një problem caktuar që e kam, e shëse, po më mungën dija këtëse, me pa ditë se kësha vokit punë atëherë e kërkën ligjeratet e saktuara, e kërkën libër në duhur që ty duhet për këtë qështi. Gjithashtu, nga mjetet efikase në këtë drejtim është, shëqëria e duhur, planifikën me kënë këmenajt. Për shambu, në një rio, dënë me shku ta shukua haqit, ose dënë me kalu Ramazanin qështë duhet. Duhet më spari, më spari, Me ditë se qysh është mi me kallu Ramazanin. Kjo është mjetë. Nga se unë e kam të meta në shuzimin e Ramazan si duhet. Këtë e kam zboru. Së jam të shuzur që shduhet në Ramazanin. E kam zboru këtë meta po. Ta është po duhe me i kërku mjetët e dura që mësë me pasë më problem këdretim. E para është dia. Duhet me ditë se qka duhet me bo Ramazan që të logaritesh nga ta që e kanë shuzuar si duhet. E para e dyta të duhet shuzinia. Mekon duhet menet unë në Ramazan që mosu Ramazanin e cakton me emra filoni filoni fıstiku. Nuk bën 10, se s'kan mundsi ndoshta me me net me 7 2, sa të bot, por e përcakton shoqrinë, sikurse në çdo fushë të jetës, apo njerëzit përcaktojn shoqrinë për çka e kanë jetë me bot. Djeni për shkakun që e ka e kohëbi peshkimin, shimisën shukui ka për skator. Se më ta Me ta, i shumën, me tjerë Asë vjen me ta kërkush Rralisht, s'kan me nëzën përshjë kërkush të më shku vetë Por me pasë shoshnit përshkimit Dutë me pasë njerë që kanë hobi përshkimit Tjerë dhe kanë për shambull Futbolin A shumën pas, i pasë, ajë i vetë mi ka qemë nuk futbol Kej shohet i ka, kanë qemë nuk basketbol Ase kjo ka me pasë Sef si këta, ose du të me Pa tjetër që, Në duhet tëmë që shoshnija Ashtë pjesë e planifik Bebërat mira Rënë më ato që është më e dishëm Rënë Ibni Abasi radiallahu ta ala anhu Shëkani Shëkani planifikimin e dur të sukseshëm Ibni Abasi radiallahu ta ala anhu Kur ka vdekë pejgamberit sallallahu alesallam Ka qenë shumë i vogël Mirë për i kamësu pejgamberit së më në planifiku Në kodrë të këture mjetëve Edhe i ka thënë një shokët të ti se Shokët e pejgamberit Alehi sëmë po vdesin Dhe më ta po shkon dia, na duhet na duhet me shku me kërku diën ta. Edhe i ka i ka shenju sahabet e dieshëm, s'ka s'ka shku te tjerë. Mum duhet mende me kët e me kët e me at nga se mund duhet dia, ç'i kem duhet. Edhe dietarët pastaj ç'u kanë bër. E kanë marr diën që kanë qenë në qytetin e tyre. Njësh e dieshëm qytetin Damjan ç'i tha ç'i tha. E ka marrë diën që ka ta ta, në atë kohë dija ka qenë, nështë ta në rastët të shumë ta, e, e njurë si kërkimi haditheve. Kër i kanë marrë hadithet që i ka pasë hoxja i venit vetë, s'ka majtë rëzmetime, i ka pasë 100, 200, 300 rëzmetime që me rrugë të sakë ta kanë arë detaj, ja kanë marrë. Kërë o kry, kam planifiku të ashtë në cilin qytet me shku të këtë cili hoxh me i marrë hadithet të i rapëta. Planifikim, nga se mduhet kë. Pas taj kënë e ka morën shëqëri, imam Ahmeti Rahimullah ka pas me marrë dësa adithë për një shekhi që s'ka qenë në Bagdad, në vend një kuaj ka qenë. Ka thënë këtu adithë dhëtë me marrë të, Abdurazak e Sanani, ka qenë djetar i madhë i adithët me vendbanim në Sanani, jemen. E ka bo planin qysh me shkutaj, shëqëru e s'kën e ka morë, jahja i bën me ininë nga se të dytë kanë qenë baraban kërkim diës dhe e ka di se kë dhe tjetër e plëtson njëri tjetër që ka marë përshamull shak me veti di kanë qëli realisht nuk është i diës ata mund me qenë ansor normalisht nështë anë dihimtari rrugës si por shosruas në qëllim të saktuar du të me dit kësht është dhe kanë bo plan që kanë e plan në Jahebin Mejnit dhe Imam Ahmedit kanë thënë po shkojmë në haqë e bëjmë haqën Nga se pi Bagdadit rruga i bje ka mekeja Pas taj pi meke se bujnë a haqjin Pas taj shkujna në Sanan, Jemen Dhe e takojmë Abdurazaka Sananin Kër kanë shku në haqjë, në meke Pas meke se kanë shku në Medina Dhe janë gjami të pegamberit Sausallem Abdurazaka Sanani Ajë djetarit që ata kanë pas jetë me e kërku në, në Jemen Dhe ka thënë Jahja i bën majin Elhamdulillah Elhamdulillah u kurësujem muaj udhimi dhe u kurësujem mira kilometra lodhja ja ku është njëri Imam Mahmedi tha ju jo, nuk bën me e mor dijen për ti këtu e ka planifiku komplet si me e realu suksat shum planin me e mor hadithet e ka dhe në pëse zë bën me e mor të pëse du të me shkuatja thëtë nga se këj transmiton për librave ju nga mendja ti po i jamurëm nga mendja, mundëm i gabimisht më jamurë. Ndërso librat në hadë si ka me vete, i ka, ati ja pëton. E bëjmë haqin, shkojmë të veni, ati ja pëton. Përkjallifikim, ku më jamurë, qka më jamurë për ti, realisht, ne even aduhën hadithet, që ato hadithet, kë njëri i konë liber, duhet me shku që shtu më jamurë, mjetët e duhëra. Do të të shocëria, pas të të të të të të të të të të të të të të të Për balë gjdo kërkesë Kjo të për në vikimi dur Për diqka për shambull Nëse dëshiraj bëj plan On që ta plëcej vetën ti me në Bëj plan me e plëcu vetën ti me në aspektin namazit natës Apo mjetët që më dihmojnë me uqunë atër Kam përmen djetarët atje Mjetët që të dihmojnë me farë namazin natës E kam problem namaz në sabat Si kurse fatkeci shumë për muslimanve Probleme kam namaz në sabat A ndaj a ke planifikuo Allah me la ruket për blem apo kimi doli Allahut përpara e Allah sabon se ken drejt? A ke aki plan tysh me u qu për sabah? A krejt ke menuesë thepfondan me ato që subhanallahu hes po më uqun, adhë, qikaj, më qiu apo? Edhe çikaç, s'do të pos plan tysh me a bon me fal namazin e sabah me xhemot në xhami. Deri son nuk e bën kët iman ti. E tysh me plotsu vetëm pra ndërmar masa në marë masa të duhëra që duhet, edhe dijen, edhe shëqërin, edhe gjumin maheret, edhe orën, kajti planifikaj, mjetës të duhëra, e kështë më ratë. Andaj, planifikimi i duhër për ta plëcu vetën të në rafështë dies në diesë dhe punëve të mira, thashtë fillëme në ndërtojtë në zbulimin dhe identifikimin e të metëve dhe mangësive, pastaj në përcaktimin e mjetëve të duhëra, si kur që janë dia, si kur që shëqëria, si kur që është, për, shambull, për Nga njerën ndështë a për disa punë Dutë me marrë pushim Nuk më nësh me angajime ditore me e kry këtë punë 5 ditë, si këse me konsmutë Me marrë njëri Ka nevoj për kësi punë, ka njerë Nështë e kërkan situata që është Po nuk më nësh me editë pa planifiku Gjithashtë Pas kësoj të nërgjëzër Planifikimi i duor Për ta plëcu vetën tonë Në rafshin e dijes Dhe në rafshin e punëve të mira Pas kësoj të në E e treta është përcaktimi i afatit kohor. Do në pa afat e kam problem sikur se ti ke ne mos e sabot. Po ashtu një shembull apo Kjo është problem, këtu janë mjetet me lejen e Allahut mandum, 2 javë ditë, edhe unë e hi sistemin. Amë jo më lën hapun, sepse pas javë detekton smundjen edhe i merr mjetin që është hapun, pa afat skadencës apo ta. Për të ta dhe, nga kanë me shumë meta, nga përmën e nadim që i këna keqë, por s'këna përcaktu, ama seriozisht, e kom planifiku që mbrana që së i kohë, une duhet këtë problem me lërguat. Pa tjetër, duhet me afatizime me punu. Për ndryshë, për ndryshë, nuk do të ketë sukses planifikime asë, nuk do të ketë sukses përmjësime. Dhe për këtë arsyë edhe, kemi problem në këtë, në këtë drej Pikave që gjithashtu të kanë të bëjnë me përmirsimin e vetës, ose planifikimin për me e përmirsu vetën, është edhe për cilë e situatës dhe vetë logaritja. Që një avë konë fillu me terapi. Që shtuja a bënd të kurjes mund, që një avë po, po, jam të e përdu terapin, po më duket ma mirasht. Ose nuk, nuk vrenë heqë, ndryshime, shkën të mjeku. Në shonë në pipi hapa që një avë, po, po më duke veqë po helmona se kurjesë kam. Mieku thot, "Ës normal javën e parë më së paft. Bëso për një javë, rregull vazhdo më tutje." Thot, "Ja, atëres ka kanë këto hapurit, tindron hapat. Ama pa e përcjell gjendjen dhe pa e llogaritë të jotën, nuk mundsh kurrë me ditë sa apo es rrugës së durr apo joftë." Cili prinevetën e lazer? Me seçi ka përsinë po për po vlasut përgjithësisht duke mos e përshtuar askend nga çortimi. Cili prineverë realisht është duke përcjellur me vëmendje? hap pas hapi gjendin e ti të përmirësimit, që ka dëshirë sukses shumë me dalin këtë mejdan para se me takua allangële gjerali hu apo ma shumë ma shumë dhe tëtë i ja kemi lënë këtë punë rastësisë se së planifikimit rastësishtë mos helbet po pikë rahmeti allate po përmirësona apo ja, ja, unë e kom plan kom afatëkorën, kom jetët jam të e përcil gjendin nuk jam unë e gafilë, nuk jam jutumë e në qëfë se jë duke për të gjandjen, atëra mirë i kipu ndonë. Për cilë e gjandjes? Për më në për shamull, pejgamberi sallallahu a sallam, qëfar i tha ibnjomerit, dhe këtu është inkuadrim një aspektit kohor. Ibnjomerit ka qenë iri, mirë, po medinja, ka qenë ambjent tjetër, hajt me ke po ma, medinja, ambjent i imanit, ambjent dhe vëshmerisë. Dhe ardh ibnjomerit të motrë ati, këna Grunë e pejgamberit sallallahu a sallam Dhe ka alë, jo rëllherë me bujt të këmotra e ti Por jo me bujt të motra Por me pasë, si po vepronë pejgamberit sallallahu a sallam Me mësut i qka pe ti, me vetë, eksumerat I ka thonë pejgamberit sallallahu a sallam Hafsës të nesërmen E hafsa, pas ta ja ka përsidh një merit Ka thonë pejgamberit sallallahu a sallam Nëmër regjulu Abdallah Law kane ju kimu lejl Bolë burë i mirë është Abdullahu Vec i ka metë edhe namaz i natës Në të kuptim, është dash dhe i qëta është kë këtë punë me e kryo Kore ka një ibnë mirë i këtë fjallë Knesëm një këtë mutërë vetë Qëta u Allah, pe i ka mërë që tëmë të qëta ka pa për, për të metë That ibnë mirë Matërë këtu këja me lejli Hatë të lanë Korë se këmlonë mu namaz në natës Bolë mu Mi aftan njeri ju të ndërgjethë shumë një edhe në halohë me, me papërgjësi dhe me mungjes të ndërgjegje silemi për balë këshilave të Koranit për evitimin e të metave tona për mirësimin e sileve tona edukatës në kështë më ratë pëse në ngon planifikimi e pik e rëndësishme planifikimit është për sileja situatës po, po nuk e për sile po nuk për cakto e kohë e këto që i ceka atër pa tjetër se do të dështënë edhe pa dushim se element i rëndësishme i, Kër i këndërmarë të masa A mas i duhet Më bështetë në allan dhe qëja duhet O oh, allan imam Dhe me këtë e ke plëcu Aspektin e sebepeve I këndërmarë masat e dura Për të përmirsu Dhe jetë duket si pas planit të duhet Aj që jetë Si pas planit të duhet të në lëzër Edhe në qofë se nuk E realizon planin din fund Allahu kam me e logarit Në bastë të plëcimit të planit Jo në bastë të Arritë së realizimit të planit. Argument për këtë kush është? Shumë argumente. Zakonisht këtë rast, kush përmenet? Përmenet? Ajë që i ka vro një qënë veta, po. Edhe është njështë ka tokë e pendimit, po s'kam ri të tokë e pendimit. Ajë ka bo plan mu pëndu dhe ka realizimit planit i mësë parit dhëtë, unë i ka vro shumë njështë. Pika e parë planit është me vetë një që mu pëndu, dhja. Pika dytë është me marmosë të dhura, o çshdot. Andaj e ka vet një herë një kanon dush me ik piktuaj. Ti s'bën, kjo është një kujete, nuk të ndihmon me laruket, a, psha, mjetet. Ti menon se këtu po gabim është, duhet me ik piktuaj. Ai është nis dikun tjetër, s'ka rrit. Dhe Allahu xhallal Gjella xjalalu e ka fut në xhennet. Ne ku në pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një njeri është nis me buhigirat, nga se ka ardhur në prer duhet me ushprngul Medinë dhe ata që shtypën në Mekë dhe si pasojë shtypjes e ndryshojnë besimin, nuk kanë arsye të kallaxhën Leuwala, gazetashm është krijuar ambient për për i përshtatshëm për Merut Imanin, duhet me të shkojnë në me, Medinë, përveç njerëzve të normalisht të dobët ose grovo, ose njerëz që ju ka mbyll rruga diçka tjetër, por ata që kanë mundësit obligojnë me buxhrat. Edhe janë nisën me buxhrat. Në rrugën e Hijretit është nisë edhe një njeri i vjetër, por në dalet e Mekës nga lodhja është më edhe e ka pasur se nuk do të arrijnë në Medinë nuk do të arrijnë në Medinë që t'i ja jap besën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për dëgjueshmëri dhe respekt dhe nuk do ta plëson hijet si duhet çfarë ka thën atë subhanallahu e ka zgjidhur durrën e tij të 8 majt dhe mbi të ka vendosur durrën e tij të gjatë dhe ka thonë kjo është besatimi jam që ajo Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po mrihen më atje ata dhe ka vdekë Dhe Allahu gjellë ula ka zbit ajeta për këtë pun Ka thonë Allah. Allahu ka thonë për këtë njëri Allahu, Allah. Allahu e ka marë përsi Për shpëblimin e këti për hijgjrat apë E shka mrijeve se u dalë për me e kësë E pa ka bo plan Unë e du të mëmrinë medina I ka mërë masët e duhra Por ja se ka rrit razim në planet Allahu gjellë ula ka shpëblimin e këti për hijgjrat apë Në hajgj Një nga njerit pas sa ka fillu haqit Ska kryas shumë nga obligimet Ka rëshqit nga deveja dhe ka vdek Pegamberi sasëm e ka trajtuar si kurse haqji Edhepse si ka plëcu reglët e haqit Ka thënë varasëni në ihramat e ti Dhe mose parfimosni Trajtim komplet si kurse është trajtimi haqjut Ka thënë se inna hu jub athu johu më lëqiamet i mu le bian A i ka ma uri në gjallë dit në gjykimit duke thënë Le beik Allahu me le beik. Ai ka bop plan me realizu Haxhin. I ka mar mos dhe duhora si duhet dhe ka planifikuar që shme e kry. Po se ka kry. Allahu xhallallahu e ka shpërbly në baste planit të përsaktuar. Edhe pse praktikisht nuk arrit. Prandaj kjo është rëndësia e planifikimit të rrozën në rrafshin e plotësimit të vetes tonë dhe në rrafshin e përmirësimit të viteve tona dhe kjo na bën Meritor që t'ingritim dur t'allat dhe të themi se o zët Unë e kam bo plan, i kam rëmastit të, të duhura Unë e di që kam të meta, unë pëmunduna Dimëm të ashtë o zët a përsa Dhe vallaj kush i ndërmer të masa Në kuadrat të këti planifikimi Dhe ja qënë dur t'allat Me garantën nga zotin, nuk jam unë që garantoj Pa allah ka garantu Se nuk kam e akthy dur të zbrasta Pika tjetër Tham se planifikimi praktikë për të plëcu vetën në aspekt të dijes dhe në aspekt të punëve të mira. Në regullë, pasaj Allah u thahu atawasa u bilhaq, ata pasi kam plëcuar vetën e tyre, filon që të krynë obligimin dajtë të tjerve për të i plëcuar edhe ata në fushën e dijes dhe fushën e punëve të mira. E këtu ka pas taj shumë digë. Unë e kam përzidhë Si shembol për këtë, së smunëm këtëmi për men, si shembol aspektin e edukimit të fmive. Do më thonë, planifikim për edukimin e fmive. A ki plan? Apo veç kemi ankesa, shtiru bo, kumej që që ka me bo, apo ne kemi plan praktik, kemi ndërmarë maset e dura për t'i edukuar fmije tanë në kuadrë të asaj që Allah ka kërkuar nga dhja e pasër dhe pun të mirë aftë. Edhe këtu janë një varg pikash, por shikoni planifikimin këto drejtën si e treton Kur'anit. Nga së tetë ndezur nuk është ardhia fëmiu në këtë botë veç rastisht erdha. Po duhet po, më pas fëmia apo sot më radh. Nuk është martesa, vetëm një stacion i rradhës jetës, por besimtarit planifikojnë dhe i din arsyet edhe të martesës, edhe të shtimit edhe të gjitha këtu e që kanë të bënë mjetën e ti shamën për këtë është Zekaria a.s. Zekaria ishte plak ishte vjetër por ende nuk i është fikur dëshira për fëmi dhe dini se kure pa atë furnizim të Allah a e ka ditë për subhano kure shë njëre dëshë është bindja se si pa furnizuat më rjemi a.s. në dimër po i vinë pëmë të verës Dhe i tha, ena leki hadha Pi kapët djenë kjo Kalët hu e minë indi Allah Allahu për mi dërgan Huna li ke daa zekërija rabbe Si e ka po këtë, ka hon zekërija E omë, pësës e që allahu dhurt me lip Nëndet vjetë e një qivjetë, që ako lidhe kemë allahu Këso e pja bjenë dimnit Pem të verës Për edhe mu me jepë fmi ju një qivjetë njëse i kam apëtan E i ka që duhur të apëtan E pësë ka thënë u Allah Me jepë një thmi dhe Kër i ka thënë pegamberësëm Ukashës, të je pëjtynë, a po? Ka thënë pegamberësë a sëllëm, kanë me hinë gjenët 70.000 njërës, heqë pa lëgari, heqë pa i vitkurëgjë, pejnë varë në gjenët drejtë. Ka thënë Ukashëja, o, i dërguar e latë, lë talantëm pëjtynë, ka onë endë të minhëm, e dikush ka këtua të që kjo hapë një dirë për shlepti. Ja, Ukashëja i ka morë se bebet, ka planifiku këtë shme hinë gjenëtë. Ka dhënë sebe ka këpja u kështë, ta ka përse u kështë atashtë, pa më njënë keqë po njëmë të dërshë me qilë veqë. Edhe këtu zekëria, kër e ka po këtu këmë, pëse së një për për Allahotën, këptim, rasë sirës më së përbija. Ja, ja, e ka posë me planaj, me planaj e ka posë. Andaj, qëfar ka thënë? Inni kiftul me walja min warai, wa kanëti mraëti akiran, fa hebli min ledun ke walijen jërithu ni, wa e ka ditë pse pëllif minë apë tënë ka thonë in një hiftun me walje minë moraj këm familje ku shëret të tjerë që unë i kam nejtë gati në fesë o e më gjallë ta shëm plakë më duhet një trashegjimtar që vazhden më tu të misunin temë u së kam kujtë mjallon këtë andaj për këtë o Allah më japë një fmi një djallë i cili më trashegën në misunin temë e i rungë këta kë që këqëfar kërkes e fisnika Allah më tonë Kërkese madhe Fëheb li min ledun kja valija Ma jep një përkras për anës tonë Jeri thuni I cili kon me e trashëgum misionin tam Edhe të familjes i Jakubit Bëne pejgamber O gjal hu rabbi radhija Edhe gjithësës si jo Allah kur të ma jep është Bëre nga ata që ti i këna qërë me te A së shki planifikima? Për ndaj Pejgamber të allot e kanë dit Gjitho do, do apse kanë kërku opten Edhe familjen, edhe edhe gruan, edhe burrin, edhe edhe edhe fëmijët e këtu rreth njerëz të mirë kanë pas plan në jetën e kësaj bote. E mbi çka ndërtohet planifikimi i mirëfillt për edukimin e fëmijëve. Dietor kanë përmendën ndrydhësor 2 so pika. Pika e parë më së më ndërtohet planifikimi i duhur dhe i mirëfillt për edukimin e fëmijëve që ta arsjëtësh para Allahut meritën për begatin e dhenë, e parën dërtojtë në përzidhjen e duhur të partnerit e jetës. Jo rrasështë pejgamberi zëmë ka përmen kushte, ka thënë tunë kehul mërë e të li arbain, gruaja zakunish më martohet për katër shkache, li gjemaliha për shkak të bukurisë, Sebi, ha, të li nesbeha te prerdhjes li maliha per shkak te pasuris li diniha per shkak te feses saj dhe veshmurise saj per kushtimin te Allahut azza xal ka thon fadhu far bi dha fadhu far bi dhaati din kërkoje vazhdimisht ato qe ka tendezur driten e feses ashtu si qe planifikojmë çka duhet a po kjo es planifikim i pejgamberit me të mësu se prej këtu fillon Çuish që mund si me paramenduar me pas pas tarës të harit, ndërsa partneri i jetës i ka kredi dikun tjetër me ato Allahut. Realisht është në klasë portë edukatës zot mësimi i fetar. Problemi është, prandaj dietorët kanë thënë se kusht esencial për ashtime ka, na thamë edhe juve ne kaluan ti mos mundan për ashtime. Për ashtime ka, po na duhet më të mësojmë rregullin. Është për zgjedhja Dhe gjithashtu të që ka që fashtat pejgamberi sasem Këgana e burit Burit të përzijet Mas të lejan të përzijet Për jardhja ti me gjithë kënd Mas të lejan Që të prezentuat imajnë i ti Paradikuit me gjithë kënd Këse kja është eron Kja është eron Për këtë arsuj edhe Ajetin që Allah o gjëllewala Thotë për gratë e Dëj pejgamberve Nuhit edhe lutit Kanë thënë, Allah u thëtë, fekhaën e tehume. Këto dy këra i kanë të radhëtu burat e tyne. Dikush mund të radhëti bashkëtore, apo? Kanë thënë djetarët, asë një herë nuk përzidhë Allah për pejgambert e ti ato që mund të jenë të kontestushme në moral dhe ndirë. Të radhëtë këtu bëhet fjallë në mision, në skollidhje ka me aspektin familjarë. Gështë këta njërë me imazhë. Pra ndaj edhe spruva me modhe që e ka godit pejgamberin sa o salim është tentimi për ta një los ojshën e vëllatë. Ka që ishë ka mundësi pejgamberi Allahot e grueja ti e një losën moral. Që është të dhe kështë me pejgamber me thyrës, me musliman këtë i kujdelshëm. Nga se grueja ti është pasyreja ti është, është pasyreja kuptimi të fese dhe vëzmëris a ti e të kujdelshëm. Ka se fëmija pa tjetër Do të mërë nga nënë ati, edhe në aspekt të edukatës, po edhe në aspekt të vet, vetive të brendshme që i ka Andaj kanë thënë djetarët në qëfë se një grua është e njërë me mendje lehtësi, shikoni është e njërë me mendje lehtësi, është e njërë me, dhe të tëtë, ju jo, jo, jo i mashtë minë moral Kanë thënë, është e ndaluar në kuptim moral, ju jo fetarë Edhe nuk preferohet që ajo grua as me i dhon nëse ka nevojë, çumsh fëmijës ton vajli japën, nga se ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, çumsh ti ban trashëgimi japën. Për, për kët arsye, një herë do të thotë një nga dietorët kanë bëhet ligjërat dhe i është mbështjellur goja, i është përshtjellur fjalës ka shumë. Dhe i kanë rëndë lë ta hapën. E kanë pyetur çka normalë kjo mosu mos besdesë ndodh kjo, a sikaj kupton normal. E ka në ku, kja ka në shështë nërmale e, e, në, e ku për e këthenti këtë Thatë, kër kam qenë shumë i voglë I ka të rëgu pastajnën atina Thatë kam qenë fmi në djep Në naime ka qenë e zënd në kënë me punë Dhe kam qajtë shumë E më ka marë një punëtore argatë e shëftore Posë si ka pëllqyt Pa dyshime as ka qenë as Dëmone edukuara, as arsimuara, as i duhet Thatë edhe e për me ma Ndallë vajnë Më ka marë, më ka fut në Thot, kërka arë baba em Këtë ka tentu me zorë Që me manzirë qumshtin Që mëstë ketë në brendin ti me asgjë Pos asoj të nënëstime Nga se kanë gjuftë njënë në që fare e ka E si duket pikat e mbetur atër saj Ta shmë Më mundësuan që me zunë thunë Apo nga se kush e di haram ka qenë E haram e hakmirët Shiko së larë kam planifikua ta se Në shëna sëtë për njësër Një ushqim haram par 20 vete Komën si hakmirët më vonë Pra Kë për e mërë për grua. Dhe nëmën tjetër dhe grua ja, qëfar ka dhënë pejgamberi sallallahu sallam? Kjo është planifikim, me kë ki me që jetën, më të rëndër uar. Ka dhënë pejgamberi sallallahu sallam, i dha gjë e kum, men të rëdhavu në dinehu, e hulu ka ufezëhu i gju, u illa të ku në fitnetu në ufezadu në adhim. Thotë pejgamberi sallallahu sallam, në qëfë se uatë roketë derë Nuk keni vretje në fene ti E asë në sile dhe moral në ti Mu nuk keni devat shumë I pasjel shumë, i pa edukat Andaj Në qofë se u atroket diren Dikush i cili është Dhe nuk keni vretje për fene ti Dhe nuk keni vretje për sile dhe moral në ti Fezë u u i gju Mosja këtë një dorën atën Pegamërët mosja këtë një dorën Nga se në qofë se këtë e bëni do t'jeni shkaktar i trazirave dhe i fitneve në tokë, subhanë Allah. Nga senqofë se këthejë dora e të mirët, dikut kimi a pranu dora në apëtonë, e Moskofë të i mirë kome kënë dikush tjetëri, e, e pe ti dalin pas të i fmitë e këqidhe bujnë fesatë në tokë, që kësë a largë ka shiku pe gamberi sallallahu sallamë. Pra ndaj, pika e parë, mbi cëndërtu të planifikimi edukimi të fmive, për me e la përësin për Allah tështë, me a pë tja është vendimtarë. E dyta, që ata dy pasje kanë përzjedh njëri tjetërin, të vazhdojnë të investojnë në devëtshmëri, nga se devëtshmëria dhe bëmirësia prinderve është nga elementet kryesore për edukim në fmive dhe për uajt në fmive nga devimet, nga prishjet, nga qëroditjet, nga, nga, nga, nga, nga shturit morale e kështë mërat. Nga sa lao gjëlle uala a ka thënë Përse bepin e ruaj tjesë atyve dë fmive Në kohën e Musaot dhe Kjetit ka thënë Vë kane e buhuma Saliha Allah u arruaj t'i pasurin dhe u arruaj t'i nderin Pse? E kanë pasë babën burë të mirë Përshka këtë babës e të nonës janë mirë Irunë Allah u fmijit avë të avtë. Andaj shikoni Sa so shumë kohise edukimi i fmive fillimisht tek Prendrit Tek pasaj vazhden më tute tek fmijet Fmijet Planifikimi pas ta i vazhdojme pikën e tretë, e që është përcaktimi i prioritetëve në edukim në fëmis. Ndikush më nëse prioritetë është kja, është aja, kështë më radhë, djetarët ka nëse letë mbetet prioritetë i joti në edukim në fëmive në fazët e para, rënjohësje e vlerave të më dha në zemërti, qëfar vlera? Turpë e është vlerë, edukaj e në turpë, edukaj e në sabërë, edukaj e në respekt, edukaj e në bujari, edukaj e në kënari. Përsa këtoj këto, pasaj po e kebo këtë plan, e din pasaj se si duhet me e ushimë e këtë, qëfar masaj me ndërmarë, gjithashtot pjesë e planifikimit për edukim në fëmisë është, mja përzjedh, pa dushim, shoqrin e mirë, nga se katë ti investon të shpia, në qëfë se nuk kujdesesh me këpo rrinë, me këpo bisedonë, Dhe sikur si ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam el mer'u ala dini khalilihi, njeriu patjetër do të jetë në thënë në në sjelljen e edukatën e shokut të tij. Dhe kjo jap me kuptues se zakonisht më shumë ndikon i keqit te i miri se i mirë te i keqja. Zakonisht. Zakonisht, apo kur ni ri ështëtohet me njerëz të këqij, a më shumë do ky i miri ata më bëhet mira apo e kundërta? Zgakonin do dhe të ku ndërta. Andaj kujdesu me koporën e fëmijëve. Çfarë po sjell shtëpi? Çfarë po lexon? Çfarë po shikon? Kem rëndësi për cilën e vardhushme edhe në shoqëri, jo vetëm me njerëz, por me çfarë faqësh po, po shoqërohet, me çfarë preokupime po shoqërohet, me çfarë temash po shoqërohet, me çfarë librave po shoqërohet e kështu me radhë. Qase kjo është pjesë e përzistë ndër siprin dhe, si dhe planifikon. Nuk duhet me çeveç, zban kjo, zban kësaj zban kjo po planifikon e ndalpi tek soi dhe ke alternativë duhet të themë sku nuk bën me këtë mënyrë por me kë do të mënenë sa më dikon do të mënenë ndaj për zëda shoqlist dhe gjithashtu tendëlozer planifikim ose pikë erënsish me planifikim të prodhimit në fëmijë është do të thotë zbulimi i talentit çdo kush ka një talent ja ka e ka apo Allahu për, për diçka dikush mund më të qinj për dije por ju nganjëherë të gjithë fëmijët janë për dije Ndo është ta, ati ma shumë i shkanë trektia. Ma është i shkallët, me blej, me shqicë, më alla, shumë, ama s'jata në shkollën, për shambull. Asë i së të gjithë që shme bëtë do këtë shkendëse. Mundo më janë zbulun nga se imponimi i dhënë shumë i profesionit mund shpesh herë e me rëdutu me dështim. Kë nuk do më thomas me largasaj për shkollë, mi po do më në duhet nga njere me pranu realitetin e aftësis intelektualit të fmisë Nuk kanë të gjithë të ardhur me vazhduamë doktoratura, sian të gjithë këtu. A mat të gjithë kanë mundësi me qoftë të suksesshëm? Kjo është e mundshme. Të gjithë, a ka mundësi për shemb, kjo është nuk është thirrje, largasoje për ju arsimim. Duhet të marrsimu, por duhet krahasohem me pranu realitetin. Nga sa Allahu xhallahu ora i ka nda aftësitë të njerëzve, a kanë mundësi të gjith të bëjnë xhallar, pompom që më kenoj, po sa është vëlla? Nuk është pastaj muafton çka duhet me pas me 100 kët kët kët a bëj ti gjësa si kapta kjo po me pas gjenerator të suksesit me të xhallorëve pastaj të mjegve pastaj të kësaj kategorie të kësaj shikoj çfarë ka çfarë don më shumë çfarë është iaft çë pastaj me investon këtu këtu avcierte ana portsele e talentëve avcistëve fëmis është për esin e prindit që në kuadër të zbulimit të këtij talenti planifikon pastaj Se si e bënd të sukses shumë në atë drejtim të talentit që Zotën Gjelloja ka dhëna për. Nërmanisht, për ndaj edhe pejgambeni Sausallem e ka zbulu talent në sahabave dhe qdo kujtë pasta ja ka jabë drejtimin e basë talentit. Pse e ka afru e buhurilën për hadithë? Rasishta, rasisht ka që doj buhurilën e rasisht ka trasnumat, ja në sartë të vërtetë. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka pa po interesimin e Buharis për fjalët e tij. Dhe një ditë i ka thënë Buhari-ra oj dërguar i Allahut. Mes men es adunasi bi shafaati ka ya rasulullah. Kush është njeriu që do ta meriton shfaatin tënd? Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e kum diçë me se komë me kush këto pyetje po i japën. Se pevreçë ti talentin e kimë nxirr për më informata. Ti s'ka ditë më vetë shumë ose s'ka ditë më preku duhet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, "Ma jap xhipën" E ka e pëgjypën e vetë që e ka në veshë për para Apo dhe pejgamberi sallallahu sallim ka bëllutje dhe e ka prekë Ka thonë veshët ashtë Dhe dhe dhe e buhurire, vëllahi, asë një herë më kur Së kom harru asë gjënë nga e që më ka thonë pejgamberi sallallahu sallallahu sallim E ka pregatit E ka pa i bënja basin, talent E pësukur një vogël, 8 vjeti ka pa, po, 7 vjet Po kër e ka pa po, talent për dije, inteligent Qëar ka thonë? Ka thënë, o Allah, mësaj a fenë edhe spëgimin e saj, që ti je pjaptën. Që ata Omeri ka kapë, ka vazhdu më tukje, pejga mesëm ka investu në te, edhe, me dije dhe me dua, ka vazhdu pastaj, Omeri, ku e ka mojt i Bni Abbasin? Talendit djesë e ka mojt në dije, në, në meqlisë të burave të mlaj, investojnë këtë, si ka mojt këjtë thmitë. Dhe kur dikusht në meqlisë ja ka kontestu Omerit të i pebjen këtë thmi i Bni Abbasin, a po, po dhe na përmaru në thmit Se më së maradhë mija ju në këtë të bim ku flasin burat Ka dash me i tregu o meri Se së është kjo punë hatri Po është punë talenti Edhe ka thënë Allahu ka thënë idha gjë e nësru laj u alfet Kjo surja Kur të vjen ty Ndi me Allahu dhe qlirimi Fe sebi më dhroj Allahu në zogjen Dhe kërka falje Hajde ju jo, burate me gjlizit Qfar kuptimi ka kjo ajet Ka kjo kjo kjo Ka von hadhëti djal, ka djaloj këtyn që a është rast si po të më këta kanë kuptim. Ka von ky ajet, kjo sure ka treguar se ju ka afruar xhel pe i pejgamberit sa sallallahu alajhi wasallam. Apo i ka rdeka. Ka von pasoj nuk e ka kondosur kurkush më prezantim me ja bosh të kanë pa këtë talent, inteligjent. Ky me mosh është i vogël, po me mend është i madh, duhet më pas të burrat të tjerë ata. A ndai me njëu talentin. Dikush është guxim dhe trim, duhet mi dhon, do thotë profesioni cili përstadet me guzim dhe me trimëri që do thotë e shojse se si, dikush është ndoshta fizikisht i fuqishëm dikush dikush gjithçka ka dikur të shikaptën. Dikush, më rëndësishme është në ato që je përkushtuar me arritjen. Suksesi mos mundon më pak, me arrit maksimumin mund e mundshëm, pavarësisht në çfarë drejtimi e ke msujuar. Dhe kjo është pjesë e planifikimit të durë. Dhe pjesa e fundit e kësaj, gjashtë thash, duhet të përcojmën dija dhe vepra duhet të plëcojmë edhe të tjerët na që i me plëcuar dhe si dhe shemblën dukim në fëmive, va të wasa ubi sabër, jetë është me plët të papritura, jetë është me plët sëprova, jetë është me plët të lashe, a ke plan, si kurse gjdo shtetë, apo, ka sektor, departament pasacem për menajgjimin e krizave, apo, menajgjimin e krizave, andaj a ke plan të në qëfë se ndodhë krizët saktuar njetë, qështë kemi menajgjua, apo, Kjo është aja që Allah dhëtë sabër, nëse duhet sabëri, duhet durimi, dhe prim praktik aktiv me maturi, ursi dhe qëtësi, që kjo sabëri? Andaj, qëfar të shpëton ty në rasnë e sprova dhe fitneve? Shikaja, planifika, që t'i ndërmarjë masat e duhur a që, kur t'vinë sprovat, t'jeshe qëndrushëm. Qëfar e ka shpëtu Jusufin e Lihisram? Jusuf e Lihisram të nërëzër, a ka... A ka planifikun ne, a ka dit nere se komu së progë në mëral? Se ka dit, nuk e ka dit. Por e ka dit se jetash me së progë, se e ka fillon me së progë. Andaj Allah u gjerën le ura thot, se sinceriteti e ka pështu optën. Do thot, planifika që të investosh në sinceritet, pastaj në këtë, në këtë, ato tjetë shumëta, që në ras në krizave të kesh, do thot, bagaj të mjaftu shumë, për mes të se të menagjen me situatet ndryshme, pa më varsisht nga cilë anë të godasin së provat. Dhe kjo pik ka shumë që ka me u thonë, por për me aftona me kaq, nuk e kalun piken e fundit në shpeci, për me e kalu për shka kse edhe koha ka kalun shumë, por të nërrua lëzër. Gjithëto që i ceka jenë pika që u mundova, në është ta si përfacisht me kalunit për to, e që duhet ne të medituim rëthyna, të formuim një sistem përmes të e pikave, dhe që përmes ati sistemi e regulumjetën ton, e përmisumjetën ton, duke planifikuar gjithë mundë se si du t'ja bëjmë, dhe duke shpesuar të ka lau gjën leuala, se të metet e mbetura dhe mangësit e përplesuara, i falë Allah dhe i plësën përshka kësë nga plan e ka në pasi. E plan e është njëti, njëte këmbo, këm planifiku, që kjo është e qëka, po flasën për te. Qëfarë, Mirësi dhe çfarë do binë na sill, planifikimi i duhur nëse e kemi. E para të ndëluosur planifikimi i duhur, e kur thonim i duhur, jemi këtu dy ditë se që na vult ditash, edhe i pari dytë. Tash tash le të kemë më planifikimi i duhur se e kemi shpjeguar çka është. Nëse ne e inkuadrojm jetën tonë, planifikimin e duhur jeta ju merr kohje. Nuk është nuk është apo me një kohje, një vit s'aj, dy vjet s'aj, tre vjet s'aj. Gjithë më me është vendosëja, ja, jeta mërkohja, si kurse kiblja, është vendosë në kohë të saktumë, këthehuni fewalli o gjheke shatrël mezgjithil haram. Allahu ka honë, këtheje pejsat e ti në kiamet, ki më në këthuj ka qabja. Edho kryjke punë, kërejtë këthejem ka qabja. Nërë një drejtima Allah, këthehu ka dika, dika du të më këni këthuj më njeri. Planifikimit të mësën ka du të më këni rëntumë dhe në pastaj në atë dretim e gjithmon, edhe këtë garantën stabilitet, që ndryshmëri, energjin tënde pastaj e shrujtëzën këtë dretim, ju duke e rruë energjin 5 vjetë të, s'ka ka, ka komërë të me së dashme ngu këta, këta u të një 5 tjera, jeta nuk është eksperiment, jeta është një shansë, e humbe, Allah u të faltë, s'ka 2 tjera, s'ka 3 tjera, ndaj shika, ka po e orientën a një një të sënde, o shumë Ani e stënde, dije se jedu këllën rumë një deti që ka dolgë edhe duhet në pasë orientim, busull ka me shku, po nuk pa po të busull se shë bregun kur. Kur nuk e shë bregun që nuk esë në basë të një dretimit saktuar, nuk ka mundësi. Andaj, planifikimi e orienton jetën në dretim të duhur. E dyta, orientimi i bashkë kërëndon veprimet, pas të i ka mundësi edhe gjumi, edhe neja, edhe puna, edhe lezimi, edhe i baditit, të gjitha janë në shërbim të një qëlimi, se i bashkë krendon veprimet, do të ne kemi të ndara, dhe kemi të ndara për këtë arsye dhe, ju të gjitha veprimet të një të ndonë, i shërbim të një të qëlim, e që është përmjësimi zamërës tonë, gjithashtu të, të, të. planifikimi e qëtë në shesh pozicionin kuji, e që shumë na duhet, kuji realisht, Në cilën, në nivel të diesje, të praktike, të edukatës, kur të, të planifikon, e këthash nga pikat të e planifikimi të është, zbulimi i të metave. Andaj, planifikimi i dur të mësën kujje. Në qovë se nuk e din kujje, si kurse kemi të thënë, nuk ka njëri në bo që mëgjët me në kadhu që u shkimi në mërë jetën. Së është e mundshme. Njëri maj shkath me orientim, apo, në qovë se thimë, telefon i thush, une nuk pëdi më, më artë të ti. Që ka të taj e vla? Ku je? E, kurë thush ku je, e ta të qëre, ti pikësë e pike, që sajtë me artonë. Po Allah nuk di ku jam. Allah, qështë me të kalëzu, qështë me artonë? Ashtë problem, s'ko asë hartë, asë bësullë, asë kur kurë qështë të njëmanë. A në i planifigimi të kalëzën ku je? E kërë e kalëzën ku je, gjysin e punën se ke kryu. Kamete, gjysa me të kalëzu, kameshku dhe përfundove q Dobive të planifikimit është Menagjimi i drejt me begatin Më të srajt që keme e është koha Nga si ta shë dinë Kom po plan për një au këtë pun me kry Së kom kosë se duhet me kry këtë e kësë më rada po. Për një vjetë së kom vakë me let me gjithë kanë Duhet ky Planifikimi dhe menagjimi i kosë Realizot për mes planifikimi të dur Dhe e fundit të nërodhëzër Nga dobit dhe përfitimet e më dha E planifikimi të dur është Se planifikimi i ndonë pë kurom planifikoj çka duhet me çka komu marr, ajë përsa të kompetencat e mia dhe përgjithëmia dhe nuk përzgjohen tetë rastet ona, sonë e di çka duhet kon, me konë, e ti për di çka po të me konë, andaj shumë kemi nevojë që me i nda përgjithësit dhe çdo kush me u marr dhe me fol me haçi i përket, gazet përzir edhe lomshin këtë drejtim sjell probleme të shumta sikur se po sill në jetën tonë të përditshme. Andaj këtu janë disa përfitime dhe këtu janë disa udhëzime që kanë të bëjnë me evitimin e kësaj pëngjeset të rëndësishme, njëtën tonë e që është mundgjese e planifikimit të duhar. Andaj, kështu e evitojmë dhe kështu e formëm një planifikim të duhar, edhe teorikisht, edhe praktikisht, dhe me lejnë e allaut të manuar, garantojmë u thim të sigur drejt suksesit duke evituar pëngjesin e radhës që e tretuam në këtë ligjerat do të vërdojmë edhe me pengesat e tjera, si kurse që kemi printuar, nësa përson të pëmjaftohen me kach, Allahu gjallaru i shpërbleft, dhe ju në dihmoft në këtë ruk, dirisa të atakujmë Allahu në faqebard, dhe të gëzuar me shpërblimin dhe falin e Allahu gjallat gjallalu. Allahu i shpërbleft, wa sallallam ala Muhammed, ala Ali, usahbë, sallam të simi këthira.